Citește-o și dă mai departe. Capitela a șasea, Parada Modei, cu cure de slăbire și de patra În timp ce uniți, țin de șase fotomodelul box se îngrașe și se dezgrașe ca un yo-yo de la un regim la altul. Cam ca toate toantele siliconate și pițipoancele și pițiponii din BEPA. Deși nu e cap de afiș și parada modei la PD nu mai e în modrogan la ei ci mai în deale, că bocii europizați sau dați în pi a măsiilor. Și mai ai dracu ca dracii în în acest an e moda curase. Cel mai trăian băsescian, în afară de traian Gureanul, făcut după Stasul u tasu, piticot, e unitate de măsură în piticărie. De fapt un boc. Era măsură pentru a măsura digestia. Căi la gubernărie. Boc superlative în omanie. După acest top model și restul e la fel de... Că și în anterior fusese prime tot un top model mai căline. În epocul de acum, doar Boc e egală lui Băse amândoi, superlativi neamului, cel mai mic și cel mai mare, doi supereroi, cu o singură putere, bice, Fal, două rase, cu o singură putoare, de lative. Aceste parade de cure, de slăbire, Deși în cinstea lui faraon și a băsului cinstire, e de fapt o fanfaronadă pentru un boc, ciom. În mod natural e o elastică, pa, radă, bombastică. Bomba zexe se culturistică călare, ca o puțintică sfidare la cei ce nu se pot furla în DC cu poșete și șosete, cochete, și nici măcar uh, nu se pot uh, robert anastasi. Altă fostă uh, misă. Măcar odată, păzi, că din guvernul boc de rițe exhibițe, portocale portocalii, firfirei funerii și cacamaci căcănii care mai care cuprinși de o lău de roșenie, traianodacă, și cârdoșenie ca camacă De o culoare pinguinie. Nota autorului Vezi paradele staline Cu prizonerii de război Și curele de slăbire și de pe la noi Că avem un stat iubit de stat. Vulpe spinul mutat Non moresă Ce veselă ne e țara toblesă cu Belvedere la Bog guverne, scăpate din lesă. După ce închipe la mic, guvernul e când mare, când mai mic. Azi, de exemple, ne conduce micul guverne, fără oaianele. Guvernarea ascetică, unde se practică o mică afacerică de turism sexual. În la parada anterioară se vorbiseră al tani cuvântul ca venitul de pe centură să nu se mai impo, ziteze, doar de tot din sistem, fără însă atinge dreptul de exod. Da, de după exodare, cei rămași paci la impozitare era niște curve și niște golani închei citarea și mă întorc la ideea de sex normal că dual în timp ce unii vin în pelerinaj la totem alți turiști vin să vadă pelerinii care vin că au acest har divin de a fi supuși și se cam lasă duși aduși. la îngrășare și la degresare și la fie ce fi că de efectul eu, yo nu se poate bine muri, cum s-ar zice după tot modelul anglo alu Alice. Statul obez trece prin crize și cure de slăbire, după fiecare trăire de bine. Se cam strânge cureaua lată și se prescurtează maneaua vuvuzelată. Afrodiții strâng din dinți și rabdă. Că înainte să ne fie nouă puțin mai bine, trebuie să le fie lor bine. Și se miră zău, când toate merge bine, cum dracu doar unora le merge rău. Convins că lumea o să-l creadă, bă, se face paradă de la trisme și boc vorbisme antice. Dar de ce? În timpul celebrului speech al lui boc, când nunțiu anunța raționalizarea rației de apă și bere și tăierile cu 25% din mici, odată cu micirea și piticoțirea de la anul, oh, primul care a sărit în barca de salvare a fost capitanul. Dar pe copilot nu l-a. Și-a pus vesta și ne-a dat vestea cu chipul lui cel mai de vestală. Către cei cuprinși de o să trăire de bine, fac bună vestire că v-ați obrăznicit la trăit și ați obezit. Ca atare să trăirea de bine s-a finit, da. Și aici îngroașe vocea, din cauza grașilor, și așa a zișilor mogul Dalai Lami, de sătrăitorii de binele altora, țărișoarea se scufundă și se afundă în prăpăstii de datorii și în fundă. Și în latrine de catrine fără funde, niciun spân nu vă mai face resurrecție. Doar eu, stăpân pe situație, Că am păstrat cheia de la porțile raiului și marca halimaiului așa dare buluca la mine la să bine și ca orice spân scoase o vrăjită din sân piscoae și cât poate de trei ori poate, VAM! Ciuit! VAM! Așa că VAMOS! VAMAYOS! Speriații, salvaroșii, se neacă cu cingam și din șalvare își fac stindard și reîncep coea la standard. Care pe unde apucă să cioc, ciocăne, nu contează pe cine, pe unde, că ce dacă. Draculul nu are dracă, nici frate, nici mame, în asemenea caze. În caz de necaze, căldărarii vin pe cai mari, cu ciocane ferecate, sunând în trâmbițe de alame și bătând din căldări, să alunge în cele patru zări duhul celor patru guvernări, cărora li s-a dus buhu și potipsie de aramă, cară, ceva urât, mirositor. Dovadă? Dovadă că nu lucrează și că e folositor și că o bună funcționare la interior se vede. Dovada? Lasă-i să o vadă la exterior, ca la boc. Ce tare chestia cu digestia. Digesta. Da, în viziunea autorului și nu numai, digestele sunt culegeri de păreri, lucruri ori Când băsele face părăți de latrinisme și alte vorbisme cu clisme specifice epocii căcănii portocalii din stoc, cum e epocu și bocu? Ăsta ar fi un băsism. Alături de alte băsisme ca vă admir credința cu care mi-admirați și stoicisma cu care îl suportați. Pe Boc, ambiția lui ăsta de a nu abdica de la convingerile sale și încăpățânarea lui ca de aici sunt, aici rămân, dovedește că a auzit Lozin cu celor 300 și că noi, Dacia, nu plecăm, nu plecăm acasă, că Boc 1, 2, 3 și a devenit un bazm cu cocoșul roșu. Și boccilinarele lubăse au continuat pe același ton de mascator împotriva acestui cavaler. Fără frică și fără prihană, care se chinuie și se nehamă, vezi, să nu-ți se mubarace ăștia, să nu te mubarace. Coală bală de alimentație rațională, încă o rație de boc, el a cu biciu că țara vă cere și acest sacrificiu pentru edificarea societății cu un boc în plus și-a adăugat formula liturgică hoc est corpus, după care a îngenunchiat, s-a închinat și s-a împărtășit, altfel spus, cu disimulare, nu știe să băsească. Că facerea noii lume omane e un procese și un progres, dar și de re regres. Când e facere cu o alisă mai mare, când o alisă mai mică sau o alisilică. Și mai boc pitică. Statul se înflă și se dezumflă și se gonfla după cum era natura omanului nou. Și după cum se gravidea situația atunci când se îngreca, și nu numai ea, și ne strică imaginea, ca acuși plâng de-astă vară, și cu ei plângea și gemea înflata de țară, rămasă grea. Aplicând la sânge principiul maximei economii a engi de mii de posturi băgate în post, Asta fiind adevăratele rost al lui Boc, s-au făcut atâtea sumedenii de reduceri la reduceri, încât noroc a fost doar atât. Ca mai rămas din gogeamite țară un singur cor și ăla în curul gol și fără corpus, incorpore sano. Din când în când Boc primește anonime cu DORI BOC pe care le arde. Noroc că Boc s-a oprit la timp. Mulțumim, bebe! Și a mai rămas, pentru minus Olimpe, acest minuscul cor. Mai mult de decor. Că dulce e decorum este în... sau pentru Dracula parca lor. Pentru extradionul aren în formă de arcă, doar ei trei singuri, singurei. Cârmaciu, conducătorul, coru și stadionul. În rest cam gol. Printre ei, boc, pă de libero. Deși și pă la Cluj e un bol scris cu date o bolu în boc. O fi. O fie și la pensie. Prin extensie, asta e o chestie singulară a tantum. Așa cum un dirijor face parte din Cor. și un păstor face parte din turmă. Până la urmă și Escu face parte din popor. Cu sau fură voia lui? Că tot mai des Băsescu se plângea de boc. Primul ministru nu vrea să vorbește cu noi la telefon. Na, asta e prea, prea. Original film. Șeful lui statului i-a mai rămas un câlte în ureche, neavând pereche, la bețigașul din cealaltă ureche, și i-a două ițe de la ițari pe post de bretele, la coiță, altă netă, în loc să-și lasă nojițele și ața de mămărigă, așa cum se obișnuia în epoca de aur și -a oleu, de către obișnuiți. Problema cu momițele era o fel de dividet impera, momeștei și sodomeștei. Și ca să poată să-i nimice, să-i facă arșice, să-i magice și să le facă curu ciurciur -ciur, își trimitea din ajun gândacul politic. Incoruptibilul și incredibilul Boc ieșea în public, în for, în fața tuturor celor de pe stat Ion și acolo Coram Popolo răgnea ca un leu, fără a se teme de frică, că să se prescurteze din toteme. Tot teamă, într-o amă mai în mică, dar mai înțeapă, cura de slăbire. Boc mi-a fost un premier partener de cure, recunoaște băsele. Rețeta perfectă de cură o are tot Boc, sub obroc, acest idol al generației piticoate. Plină de omuleți boculeți cu ADN pro-europeu, că la parada modei și precedentul premier fusese un pic mis. Da, fusese demis. Destinul tuturor stă sub semnul laicului like și trebuie să te menții într-o formă perfectă și să ții la siluetă. Cura de slăbire numai cu foame se ține și 90 60 90, 90 de gimnasticie. Ca perfecționist altruist, implicat în zeci de proiecte perfecte, de raționalizare a oriceva, din orice vale, Boc ne e într-un fel Adamele, dar și Eba, care ne cam bagă înapoi, cu forța, în Edena pre-escu. Și odată cu dinapoi, ne-o bagă în greva foamei, cu perfuzii de bragă pe pâine, odată pe zi. Că atât de rația și pâinea cartelată a rămas ă, din epoca de Panem et Circense, Eheu, Fugaces, că omanele altă ambăță nu are decât a se. și a se. noroc cu Boc, care a dovedit limitele istorice la aceste expresii și a ridicat masele. Ridicarea maselor portocalii s-a făcut la cantina poporului de la circu Foame, subtitulatura Raia se retrocedează cu vrea. Punct! Ați ghicit! Braga Giu, venitul ăsta mic și venetic, revenit la Marele Fix, i-a dus din nou pe Barca Giu, de păstix, unde a experimentat cum se bea gheață și cum se îngheață înghețata. ăsta e semn că vrea să ne congele pe toți. Ca pe niște frați petreuși care au făcut stagiu de cure la ruși prin Siberii de gheață. Că ce s-ar mai bucura tartorii pe lei dacă ar intra în greva foamei toată țara și ar rămâne la ciolane doar ei, între ei. Barcagiu acest gondola cu sufletul gol de orice sentiment, ne veneții dâmbovița. Sorry, ne dâmbovița și indirect ne cântărea, că parcă ne lipsește ceva din orizontul roșii, dar ce lipsește oare? în prezent, le avem pe toate. Președintele salvaționist, care ne salva marează, și ăsta e tot din noi de ne-au mai salvat de patru ori. Tunisa? Nemai percepând taxa de transport, tradițional ort, pe care în actualul epoc l a mirosea boc. Și nici de barieră de export. Un guvern neprotecționist Exhibiționist, în plină cură, să fie o mania, un portofranco, portocaliu și un raie. Că după ce îi se dă ocheiul, okay omâneiul pleacă de pe cheiul cu greva foamei și se duce să facă foamea și pe dincolo. Și după el, după ce și iau okay și obielele, omânei pleacă la dracu, în praznice. La praznice, la hrame, la mici și la beri, și la alte fele de trăituri de bini. Un popor de un um palumpi, bragi și scumpi, mai amator de mămăligă și curechi, ce împăraci. Omanu e ca o aia. se ales de unul după altul. O imitator, servus pecus. Nu se mai știe cine pleca și cine rămâne, cine mai revine din cure de slăbire transhumante. Pe aici ne-au mai ras doar singurele două certitudinici. Aceste două certitudinici omane e bucu și băsele na. Pă vremea mea se citea cele și ieșirile din pensie. Bă, să e tăr de fel, fiind zeusel, Boc și el, că s-a luat după el. Și Boc cinci, navetistul, curierul, mereu pe drum, de la o gubernare la alta, îi supraviețuie oricum, înghețat în statiu de ouat. E un boc preistoric, pietrificat. Dintre toate curoasele, și cu băsănă mai lat, se aleg majoretele starlete pentru noul start B5. P Aici mai era oarece curoaice, dar n avea dosar curat în mapa de servicii. Din paradele mai multor sex-simboale, fără boale, ies în față cei mai goi ca goii și goalele cele mai goale, emigrante de foame și malnutriție, toți mestecând pe rând, același sacâzi și toți dați cu cârmâzi portocaliu pe curoaie de parade de papa rude. Dacă toți omanii s-ar putea slăbi ca pinguinele, ce bine ar fi! Nu zâmbi, ți arăta arătat ca niște zombie. De-aia toți poartă amulete la gât, cu gramajul, ca să nu ia vântul. Testele dovedesc că bocii e indestructibil la cure. Asta trebuie să o știe tot NATO și tot internatul, și internauții, și nautele. Asta e în ca în lagăre și în holocauste. Tandalizați de foame și de sete, omanii scală custele când dau de uie. Nu se pot abține. În rest, vă doresc mult succes, a încheiat președintele adăugând în șoaptă, către Boc. dă ceva din cevale. Minima minimalis. Să nu mai guițe atât de anemic. Boc a strâns, că avea cureau alată, la cantine și a început să le dea cu polonicul de mâncare de la cazane. ce asta... Cei asta era numele pe care îl dăduse popotarul la mâncare. Și era o hrană, junk fudă necunoscută, având orice gust după dorința fiecăruia și nesemănând cu niciuna din bucatele până atunci. Că era numai bio. Cum bio era, toată era luboc, bazată mai ales pe biogaze și biomase. Navă! Hrană! Navă! Mâncă, că e rețetă în mudavă, emane. Era ceea ce în cărțile de istorie va rămânea cu numele de mană băsească. Și se dădea pe rețetă ca un fel de viag. E ceva admirabil de spus, mirabile dictus, dar mizerabil de văzut, mirabile visa. Când în afară de un boc, ales la concursa de minimisul anului, ca de obicei, toți ceilalți de dimensiunile lui sunt pinguinii și pinguinei și de-a dreptul comici în încercarea lor de cură. Tendința în parada modei se vede pe cure. Și din ce în ce mai multe cure, abia mult mai apoi și cu puțin înainte de viața de apoi, Sub comanda înțeleaptă a Comandatului Suprem, vrem să crească numărul zilelor de post, orice ar fi, în așa fel încât nu trece o zi fără un recviem la totem pentru a păstra statul voante-escu. Toți stâlpii societății rează mă stâlpul cu scopul ca să ia scalpula care nu-i pop. De temă, gata să anateme alte, și alte, mereu alte, toteme eretice, și mai puțin totemice. Cu predice anti, din Bocomobilul cu care îndrică Omania, strigoiul strigă că ce nu se închină în destul la mai marele dracul care ne cârmă, e a prioric o râmă Cine nu se închină în destul la mai marele dracul care ne cârmă e a prioric o râmă. Sic. Dar și râma ridică capul ca să muște mâna care o hrănește și dă pește. Hic volo. Sic iubeo. Celor ce nu se închină în destule și la mai marele dracule cu ciure cu latrime și minciune de să bine. Sic! Așa, întocmă, pus la începutul, la mijlocul și la sfârșitul unui citat pentru a arăta că reproducerea e strict textuală cu toate greșelile din original. Singurul tâlg al acestui hâg fiind cunoscut de sacagie cu sacale de osanale. Și pilangii care oricum au pile la multe spovedanii de bine. Și recycle bine. După cum văz, au pavăz portocaliu acum. Civis pedeus sum de alu Traianus. Aleși bob cu bob, boabă cu boabă, ca boabele de mei. ai mei au parte de toate. Dar nu se statua dacă și de statui sau doar de tatuaje. -a, pentru a fi văzut de departe și a fi recunoscut după coaje, li se aplică direct pe piele, în părțile cele mai intime, o pictură de tip uh, boccitură, ca așa făcea toți picții, cu un semne pontife, scrise cu hieroglife de la Sfânta Sfintelor. Astfel, în caz de parade, de moa, de parade, de coade și alte curparade, drept credinciosii se recunoșteau între ei după însem și danga, în caz că nu mai purtau și tanga, Declarată tezaure de stat, racla cu moaștele insului, penisului, mumificat, era scoasă pe stradă, la produs, mirări de bălci ca eu te bă la alu Polifem, că și pe acolo lui Chioru este tot așa, eu te buică, veneau cu rudeni și rubedenii, ca la denii, ba mai ceva, ca... ca la nanicu, așa mai da, și așteptam în poziție de drept și cu chiloții în mână, vreo minună, băi Polifeme, mai Poli, femete și prin acest băsomet, mai ales femeiet, că băsometul era mai mult băseomată. Că parcă îți plăcea întinerețile ta băile de mulțime și mersul prin pulime. Asta când era popular prin populime. Activul din colective bate medalii comemorative și cu același obiectiv bat în ultima fază, și cei excluși din organizația de bază. Fanii fac și ei dani ca să-l mai grevază. Deși unii zic că ar fi mai bine să nu da bătrânul ce falopod, ci că el n-ar fi zis nici de prohod și n-a putut să numească nicio boală numească care să poată să descrească gloria băsească glorie, că undeva în decor rămăsese de la predecesor un glas din popor, care avea un iz de viagră, glasul poporului, într-adevăr, puternic, că, ci că părintele tragediei niet, Eu cuget caista-i gobernetem și idem în tandem cu cărmacul suprem pe câmpile ele usine o, Ubi campi de să de bine, în liniștea odihnitoare, de pe aren stadioane, departe de obscenele griji cotidiene. Pentru așa un regviem la totem nu putea, ba, putea, da, să lipsească o mesa și sana, sana arhibăsească venită cu nava din Prohaus cu toată slava, slavă ție, bebe, și o canonieră cu canoane și lești draconice, care să ne ce țara, și vara, când de secete și păpost de sete, că nu-i ca iarna, și iarna, când de la cinste mare postul de foame, și se fac cinstite la trăiri de bine, de rău, de leacuri de slăbire și alte slăbisme, panslăvisme și leace de boace. În larmă și viață de cazarmă în sezonul musonic că se bea whisky cu gheață și se învață meserii bănoase și fanteziste mai mult sau mai puțin ca că proculturismul la cultul băsist îmbină într-un singur logo băsism. Turismul ecumenic, marca Gaga Boc, cu turismul sexual, specific Băsescan. În materie de job turistic, ăsta e ultimul pisc. În genunchi păcuate, care cum poate, unii dau o coală la oberisc, în timp pe ce alții le dau târcoale pe la spate. Cultul totemului în 3D e adânc implementat în guvernele PD ca proverziste, prin definiție. În definitiv, cei portocaliu? Fiecare membru sau membron, fiind un hermafrodit, având ave organ feminine în raport cu Băsescu și Pulan în raport cu restul. Că un polițai, indiferent de armă, nu e nici mai mult, nici mai puțin decât un instrument. Curat instrument, coane. Puțin coardă, puțin percuționist, puțin suflător pentru suflor, câte puțin din fiecare, de, ca organe. Trebuie omul potrivit la instrumentul potrivit. Policalificat, că polițaiul, ca și băsele lui, îi bună toate. Con, certe. În caz de vreun extra abuz, având rolul de împăcător de certe, între instrumente, ca să nu mai existe între ele decât uh, clovne de alcove, artiști și artiste, cu artisticării, de publicării și circării. Dar nu-i circ, e cam dric uh, variantă. Nu e circe, că spădrice. pădrice. Vine bocul dricului să ne evrice, cu bocitoare. Bebe, lușe meseriașe, evrica, de Arhimedă, poră. Și evrica, de Aristotela, ebă, cavem avem, ave, evrici sezoniere, de vară și de iarnă. Mersi bebeilor! Grea misie, e misia de a armonica Vuvuzelele și ZELELE ABCV-ilor. Nu vă uitați la boca, e micușor, adică pentru misie le zice de teamă de zbiru, de zmeu. Mieros! Altele are nea lui în sufletul lui, dar de. N-ai ce-i face, e bugetare și renumerație mică și familie mare, închid citatul din știma tare cine, mai concret, Boc are o misie de misomanie și n-a fost omis din nicio guvern gubern Boc, chiar când n-a mai fost niciun loc, i s-a găsit loc. că așa o omanie, e păcat să n-ai șocă căstoare pe bani. Că și Boc, cu meseria lui de ciocru și față de Efeb, fără perciuni, meseriașele bănoase fac bani buni în perioadele de criză, că nu-s puturoase și au o deviză. Clientul nostru, băsunost, că doar ăsta le-e rostul, că meseria e brățară de aure și încă din vârsta de aur pută ea, e cea mai veche meserie, după curvărăsia politică. Și în ambele e o singură căpitanie cu așa misionar în frunte, au plecat în misiune multe, care în cotro, care la guverne, că ubi atria ubi bene, o tempora, o mores. Noroc gâște lui Bocalesu, că au rămas planton la totem și păstrează bunul obicei, de a da a dat tonul la manea. Păzeacă, că gaga, ga ga, că ăștia nu mai vor să cânte manele, decât pe lovele. I love you. În țara pun picior de plai cu boi urai, pentru playboyce și gheișe, epuroaișe. Ubi bene ubi patria, care e grădina carpată și aren ia de toate încăprării numai și numai din patriotie. Toți sunt scurfuloși la datorie, fără simbrie. De când s-a promis, permis la munca pe gratis și alegerea de în Dracul Land. In the end, cu cât mai costelive și bocitoare de colive, cu atât au șanse egale de a fi alese. Că ne e țara o țară băgată în obezi de obez și obese de xl și Xei care pe spinarea pe burta miselor și mișilor pe dei din eroare unul a scris mișei de aia a fost și ultima de aia țara trebuie băgată într o cură de slăbire și în cure de să trăite de bine de prea bine am două sinonime cu profund regret vă binevestim că a fost un fals final de regim. Că pacientul nu poate întrerupte brus tratamentul de capul lui. Ca să se scape pe el trebuie să se purifice cu cure de ape. Da, nu mi-e sete, mi-e foame. Și de foame te văd cocoși. Se vaie un fomist printre fomi. Foamea ce îndeamnă la rele și la gesturi obscene. Gura, bă, bandite alumoși, Nu fi toma. Și într-adevăr, cam bazna cu cocoșul roș, boc patru a devenit boc cinci și a revenit. În regimul, bă, se scup. Regimul la trăitură de bine se cheamă cură. Aha. Deci în regimul băsescu, regimul de, trăi, de să trăiți bine se cheamă cură. De înfrumusețare. Niște dănilez mai fomeți dau cu ura și băs. Alți fomiți, pe din dărăt, fac bezele. Proaspăt, întors la guvernare, Boc și-a schimbat puțin lucru pe aici, pe colea, prin părțile esențiale și are o muie cu alte pomade, made în UE și până la 0% miros de Boc, așa că marci la loc, la regim și mai mari și la cură înapoi. Că Boc 5 face ce a zis Boc 2, că va pensionarii prime tichete pentru cure de mici și bere. bugetarii primesc etichete și izmene pentru cure de sătrăituri și de mai bine. Că și de bog nimeni nu s-a dezis și nici nu se va. Nici nu a fost declarat eretic și excomunicat din partid. A rămas același mit. Hop, miticul Bob. În același loc, mitingând mulțimile de adevărat răchițel, zi Boc și trage apa după el. Că Boc a venit, Boc s-a dus, n-a luat nimic. Dar în era lui Boc, toate boc legile lui Boc erau date ex-catedra, de la înmălțimea tronului mărimii sale și fără drept de recurs. Uite așa s-a călit oțetul și profetul Paul a zămislit profeția mult prea credinciosului Boc că după el potop că după el venea toți ca potoapa să ia apă că erau toți niște tom plini de fomi amatori de folc și popi parcă-l aud cum rostea el predica de pe omul popoman, roman Tât era de ajuns că popomanii cură la cure. Cure de ape, 100% ape. Cure de valuri pe stadioane. Cure de saline. Și cure de sare, fără sare. Cure de trăit bine. Cure de soare, când nea apare, Cure de ultravioletă și de move. Cure de spove, cure de bere cu cure de mici. Numai cure de să trăiți de bine și de să trăiți. Cure de în folosul comunității de aici. Că după chipul și asemănarea lui Boc, toți vor să fie misuie, Dar băsul la a nițel, la perpulis, Cum că, pe la mine ce ai cătat? Grădina mea e încurat? Și i-a atras niște mnezei și paști și niște boccice destul de filipice. Boc tăcea chitic cu itacet consintire videnturi și chiticea ceva de pușcă și cur. Ia, lată! Că cam așa fac toți omuții cocuți. Că de a rămas bocuț așa de mult patron. Chiar dacă nu avea. Avea! nici o putere de mascarea, era pe tonul pașoptist cinzecist, cum că nu mai pot răbda când văd atâta crudime la boc și că e prea, prea urât de tot, dar până acum nu l-a văzut că e... Și doi, și doi, că am tăcut destul, că nu mai pot să tac. Dixie, îți salvare anima mea. Am zis și m-am izbăvit. Nu asta era exact cuvintele, dar cam așa se încerca o recuperare a marilor valori și a mai marilor realizări care au avut loc în epoca de tristă amintire a fostului defunct Boc 1, 2, 3, 34. Guberna e un centre de înfumusețare și popoțonare în biută saloane cu șampoane, farme și creme pentru teme. Când toate guberniile Boc se armăsărește imaginea și poza cu parada de cure, de slăbire, e înlocuită în slow motion cu poza cu curele de înfrumusețare. Poza din ce în ce e mai mare. În timp pe ce din răsărite răsare Boc 5 și n-a pus a pune Boc 4 a, -a anunț șoc. Ş -ş Boc! Nu mai e pro! Boc? acum altă aia, că ce-o fiind semnul pro-european, american, prus, pi-chinez, hindus, sau cen, procent, cu ce se mai taie atât și atât procent la sut, închid tot. Boc, nu mai e boc, cum îl știam. Boc e un antiboc, da. Poate un ante. Dănileții fac deja spume și organizează o procesiune ad hoc în sprijinul și în contra lui Boc. Lozincu e în regimul Băsescu. Regimul a trăit bine, se cheamă Cură de Slăvire. În frumusețare și eu pro. Cesiune, youtubele se animă de like-uri, în multiplului pericu, periplu pe la guvernare, Boc a adoptat, că și el la rândul lui a fost adoptivele cuiva, diferite măști, a, a adoptat diferite măști și body pentige e năstrușnice, și adaptate la diferitele forme de promenadă și de paradă. Vorba lui, de câte ori plec de acasă, îmi iau din cui o mască. După la paradele pedii și după libertii și după parada veselă și de groază, toate având la bază organizația de bază, mai multe parade militare, a venit și rândele la mai puțin militaroasă și sexoasa. Ce? Kir chir, Chiraleisa. Chiraleisa. el cât cuprinde. De-ai zice că li se chireie mațele. Dar nu sunt el de bocete, ci chiote de bucurie. Să anunță vestea în pedelie să se dea șfară în țară foc cu boc foc cu foc, habemus boc, acest mai micuț neuron, cu un singur neuron, a fost reales în absenția. Iară, într-o țară toplesă apare bomba sexă de la UM069. Cel care ne dă Doamne nouă, dă -ne de toate pentru toți. Dacia. Exempli gratia. Viagre și aviara gripa, și afrodisiacea pace, și lor bromuri și ceanuri și flece, mărgele de sticlă, de bere și mici, dar după ce le dă, tot el le ia dacia înapoi, ca așa-i moda băsomania sub domnia lui Băsomanu. O sana, facă-se voi amnata, spasivă, bebea! Bă, prostea, că cam la orice se zicea că asta e voia băsului în sus, asta e voia băsului în jos și mai era și voința Bocului în sus și în josul eticâului, toate exprimând voința poporului suveran, că rezultatul referendumului e încă sub iudice, că sau fără voia lui Boc era din oficiu avocatului, avocatului prea, curatului. în plin proces de blanșizare și canonizare, că se canosa și se mea culpa în mod regulat. Da, uita, cuit pe portat hec purgatio. Canosarea mea, da, poate, da, da, mea culparea era bisectă. Ca orice proces oman care se ținea de procese în procesul de reformă mare și mică, ăștia se țin de sesiuni și procesiuni cu mândritul în frunte, se roagă de oricine că dacă e secetă, că de ce e secetă? Se roagă să plouă, că dacă plouă, că de ce plouă? Se roagă să fie ca Nicule, ca să nu le inunde chirpicii. Acu Osana. Vin cu o saca de osanale și alte sacale cu restul de șeitane în pelerinaj la totem. Să sem pelerine nițel. Acest opiu al poporului are oferta cea mai tare, cu cele mai multe minute incluse de convorbiri universale. Direct cu Raia sau cu Raiul sau cu Edenul. Depinde de unde se face deja prin anele un colț de Paradis virtual Rai pentru cei întoși cu Parai din hajalăc la Penise. Fiecare paranghelie, cu doi bible, pe CD, cu maneaua manelelor, pro aperto libro, Biblia portocalie, care nu prea știe nici unde începe, nici unde se termină, pomenește de pomană, Sfântul Cavaleru Băsescu și scutierul Boc, dar nu în versetul cu David și Goliat ci într-alt loc. Mulțumim, bebe! Bebelonia e un fel de boc, amestecat de boc, ca o cinga care se elastica și pecingena cu gena ambigenă, haznaua indigenă și tezaurul folcloric odată cu ea. Și ținea de la simpla cacofrangofonie, până la amestecul rahatul altui stat. În acel loc șezum și plânsum până ni s-a făcut dor de biberonie, de bere, că se taxa la percepție însă și ideea de percepție și fu pusă la index formarea noțiunii de sex, o moțiune care a căzut. Toate atâta neofericire ni se trage de la sătrăirea de bine, de acile. Punctul 0. Am cu principiu. O limpele de unde a început plus și minus fericirea și trăirea. Pentru unii non-fericirea de a trăi de la de bine. Jocul de a trăi de la de bine intrase în game over dar populimea nu știa să citească bebeleza, pentru alții prea fericirea. Că asta e și nefericirea prea fericitului că băse e cel mai mare băsoman și mit oman, și mitocan. Băsomanii sunt băsomani, oman de lui băse, că nu doarme de grijă la gândul că unii nu e la fel de mega fericiți ca el. Și alții omișori, prea bocușori. Vorba lui Bebe, căruia i-a iar mulțumit și pe această cale. Trebuie să terminăm cu nefericismele și fanariotismele și bătăile între clanuri. Ajunge cu nuri și dați-o pe dauri. Ajungă-vă, o măciucă! nu este voi de vină că eu am sex-apilă. Băsescu e un filobăs convins și un bocfan rate, în timp ce boc e din adins cel mai convins bocofile ca inversionist în incurabil. Boc e cel mai mare băsofane și e cel mai mare bocofil out nihil, out boc, fiind un pic prea nihil ist. și cam out în toate, că păsup sutana pedea încă bătea o inimă de răchițea, în rest curabilitatea le e irrefutabilă în pede, chiar și când se mai stolo pe aici, pe acolo. Amândoi cei doi mă refer la B și B, așadar amândoi, având, ave, aceeași manie, prea iubirea de băsomanie, ei de înfarine, către toți bocii și băși și mai alți, mai mici, prelați, fiecărui barone toată cinstea, pe băsodrom, se dă fiecărui zăron ce se cuvine. Noi n-avem vine. Că amândoi bebi fiind buni de nimic și fără babysit altcevale, nu sunt un rău, dar un rău necesare de la nimic, prin nimic, spre nimica. Orice ex primar care n-a terminat de nihilit, ex nihil nihil Că chiar și nimicul mai poate fi micit din ce în ce mai mic și nimicit în porțe. Cu ciurul l-a ciurit Ciurul era în regimul băsist ceea ce simbola coasa pentru boc și arcul lui Ulise pentru odiseu. Un talent exclusiv al cuiva. Amândoi bebei formează un cuplu Daia și se canosează părând. Când merge unul să se spășească, ăla la alt uită să-l spășască și să-l pășească. De forțe egale, fără pereche, la numărul dual. Nici singular, nici plural. Că unde-s doi putea crește zice-se. Altfel, slogane silabisite pe băsește dica în băsească de mahala s uzat cam așa dualismu bun pluralismu jos ce duer mumos mulțumim bebe de băs babilonie când un accese de băse magie s-a hocus-pocusat și dedublat, citez, bocam cam seamănă cu mine, uneori mă dau drept amândoi în treaba mare din cotro, ziceam că s-a dublat în treaba mare din cotro și treaba mică din colo. Puterea bicefală amicală, că chiar se dădea unul drept altul. Amicus et tanker un tandem biciclist care se auto-anihilă ecologic, salvamărând o țară de second hande, căzută în brânci pe fundul crizei, unde tot ei au dat brânci strigând PUSH! PUSH! Că capitanul și secundul umbl întotdeauna amândoi, ca umbra și pe penumbra. Eu îl consider fratemiu de cruce. Și eu, Big Brother. -e. Bă, dacă întreabă cineva, buc nu-i din parohia mea, să fim bineînțeles. Nu-l știu, nu-l cunosc pe nul. Cei doi, ca o pereche de doi, boi, trăgând la jugul reformei, rara avisă, că nici în vis nu se pot despărți, având. Ave, același vis de noapte și același vis de zi, ca orice siamezi. Un ianuș cu doi ianuși, deoarece numărul doar arată două exemplare din aceeași joasă speță, cele două buci ale curului națio național-oman, fața prezidențială și chipului guvernamental pe revers. Au primit porecla de acnomen. De salvamari. astfel, bă salvamarele salva marele, și boc salva micu, salvează o nație de pomani. Na, forma ff prescurtată de la poporoman. Egal popoman, egal poman de ovație, de constipație și dăsfundă bine să trăirea în sine. Hic et nunc. dum vivimus, dum dum. Să trăim binele, et nunc, reges. Să ne trăim să trăitul din plin, dacă tot e să-l trăim. Vorba lui patru 4 către sine. Fii toți, cât poți fi. Și iubește-ți băs aproapele ca pe tine, că păsă se seamănă ca cu mine. Uneori chiar mă dau drept amândoi. Băsescu! Băsescu, a venit în Parlament în costum de vânătoare, cu ciuritoarea la bru și cu boc de mână, totdeauna împreună împreunați, și le-a dictare. Vezi extras. Băsele reprezintă națiunul întreg, toți ca unul. Toți ceilalți nu sunt, fiecare în parte, decât un individ. Individă. Prin urmare, toată puterea, toată autoritatea e de drept în mâinile băsului omnipotent, care le ieși unsul lui Dezeu pe pământ. Băsul e busul. Patronul păstorul, ăsta e literele lui de ebangheliare, de pe vremea când întreaga mare <coughs> băscriptă era copiată de mână și luată la mână într-o criptă. Copiștii băsiști neavând voie să modifice sau să rectifice nici măcar o literă mare de tipare, chiar dacă descopereau o greșeală evidentă de transcriere. Litera, fie și greșită, trebuia respectată. Era literă de băs evanghelie. Nevarieturi. Tot ce purta miros de băs era definitive. Cum guvernele boche. În aplauze și în urale, cu spume, un ala mic strecurat ca un libric lângă scenă și făcând se pare parte din scenare, una, la zic, a vrut să zică și el ceva. Contra? La da? s a pus sub semnul întrebării dictatul? Dar n-a apucat decât să deschidă gura și să dică, bine, da, și într-o clipă, de acolo din Olimpă, mai aras o carabă peste moacă și unu percute, ca un bun creștin practicat de arte marțiale, că el a întors obrazul și boacă s-a uitat împrejur și a tras și el un șut în cur, crezând că nu mă vede nimeni. Și în rest, care nimeni nimerea? Mai ales bocancii de la antitero. care se-a antrenat la călcat în picioare, orice căcat. Și la tăvâli prin iarbă, păi așa zis un ero, nabă, ca să-ți Eu m-am ferit să nu dea și mine și m-am făcut că nu-l cunosc pe vărbiu asta tot ce am văzut și ce am auzit, că am auzit de la TV1, că era ceață în piață și nu s-a văzut nimic. De la B1, B2, B3, B4, B5, TV scria pe burtieră cum că Bocu 1, 2 3 4 și tot BSE erau să pată o mare atentată. Gata, gata, să pățim și noi ca polonezii. Atentatul fusese parese prins, și se dădea chiar o... Acesta e, în poză, și cei care recunoscut că era de-a de Hai haisam și, și n am mâncat salam cu soia și că e non-grat. Dar până seara, exceptându-l pe un fel de pristanda, toată lumea uitase incidentul cu cerneala sau cu papucii Așa că m-am tăcut de-aici și n-am mai spus la nimeni ce am văzut, mai ales că m-a vizitat pe acas un ipistat de caz și mi-a explicat cu frumosul și mi-a arătat, după ce mi-a arătat Duba, second cu second și pixel cu pixel ce și cum a fost. Și trebuie să recunosc că am dat și cu subsemnatul la confesional că aveau filme 3D foarte bune și bulane și mai convingătoare cu șocuri electrice, așa că nu-i de mirare că în istoria alegerilor locale gubernele de unică folosință, mare și mică, îl reprezintă pe Boc ca garde de corp alu Băse, care este gardianul democrației, pe care și-l reprezintă cu onoare prin țările non-uie, onoare și mai ales cu modestie, se știe. Eu sunt Boc, nu băse, zice-se că zice peste tot, ca să nu se creeze confuzie și să nu strige lumea cu trăiască bă. Tocmai asta consta făt frumoșenia lui Boc, descrisă pe larg în arsa Mantii că el este măsură și modelul în toate. Dar dacă n-ați știut, nici eu nu vă spun mai mult. Boc e un colos cu picioarele de lut. L-am văzut eu cu ochii mei cum a căzut și a rupt șira. La reloare se vede clar cum sare și cum cade totdeauna în picioare. Am văzut de patru ori filmul și mereu se termina la fel de Cine are negativul, păstrează. Iată cum se scrie istoria sătrăitorilor de bine.